Bidaiatzeko ohitura hartzen ari da bai Mazkaie baiionako appezpikua. Erbilen egonda eta gaur egun kasik milioita erdi errefusiatu direla esplikatu du horietarik zorzehun milak kurdistanen. Errefusiatuen artean ehunta berrogeita hamar mila giristinoak dira hiru kampamendutan banatuak. Paueko kalde Elkarteko presidentearekin egin du biddaia, irakeko berrogeita bost familia kalde arbaitira gaur egun pauen. Bidaiaren arrazoinak esplikatu dizkigu Mazkae apezpikuak berak. Je d'abord parce que comme le savez nous avons apo une communauté de 45 familles caldéennes bost familia kaldea ard ditugu pauen eta beren familiako et kide batzu iraken erbilen edo beste toki batean errefugiatuak dira Eta hien sustenguz egin dut praktikanteak bait ira gure lisetan ekialdeko giritinoen sustenguz ere unkitzen hauen drama bat baita bizi dutena Ituritzen zait francesak beti unkitu deo, be, gaituela ekialdeko kristautasunak familia de en, en Irak. Momentuz, erbileko Kontsulatuak 500 bat vida onartu dizkie andikatera nahi duten giristinoei, baina zerrenda luzatzen ari dela eta, sustengu bat sortu nahi dute Iraken bizi diren familia giristinoei harrera familiak atzemaiteko Frantziar lurraldean eta iparraldean ere. Giristino bezala beharrezkoa ikusten zuen Irakeko errefusiatu giristinoei bisita egitea, baina ezti gusalatu nahi izan markaia pespikoak zein izanen den bere ondoko Yeah.